A Végner öröksége szekció második része következik Kovács László professzor előadásában. Kovács László a Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Rektor helyettese, neves tudománytörténész. 1990 óta foglalkozik fizika történeti kutatásokkal, elsősorban a 20. századi magyar fizika történetével. E témában habilitált 2000-ben a Debreceni Egyetemen. Az általa vezetett kutatócsoport kiadványsorozatot, valamint számos írást jelentett meg, és sok hazai és külföldi előadást tartott. Tudománytörténeti publikációiban többek között foglalkozott Baji Zoltán, Ötvös Lóránd, Hevesi György és Vigner Jenő munkásságával, életével, és jelen előadásának címe Vigner Jenő a fasoridiák. A témát természetesen végig fényképekkel, diaképekkel, dokumentumokról készült fotókkal illusztrálta a professzor, amiket itt sajnos nem tudunk most bemutatni, de az előadó lelkésültsége, felkészültsége, sokrétű tájékozottsága kiegyensúlyozza ezeket a döccenőket. Az előadást vágatlanul hallhatják. Elnök úr, kedves diákok, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés ez hogy felképtek arra, hogy Wigner Jenőről, a fasodi Diákról beszéljek. Itt látható a fasodi Diák, és egy különleges oldal az 1920. évi iskolai évkönyvből, mert 8. osztályban a W-nél ott egész alul tetszenek látni a Wigner Jenő nevét, és egy sorral följebb, 7. osztályban pedig úgy a Középtájban, ugye ABC sorrendben van, itt az első sorokból talán lehet látni, Najman Jánosnak a neve szerepel. A professzor úr mutatott egy korábbi bizonyítványt, én a nyolcadik osztályos, ugye ez 8 osztályos iskola volt, most, hogy ne keverjék a régivel, most ezt 12-nek hívják, a mindünkben negyedikes gimnazisták voltunk. Tehát a 18 éves Vígner Jenőnek az évnégi bizonyítványa, és ott a végén, hogy érettségi vizsgát tehet, és színjeles, egyedül testgyakorlatból látogott egy jót. Ezt a képet tetszettek már látni, én abból a szempontból emelem ki, hogy a tanárok a második sorban ülnek. Nagyon sok ilyen képet láttak önök bizonyára, és az elsősorban szoktak ülni a tanárok. Fizikát persze, Mikola Sándortól tanultunk. Írta 1973-ban Wigner Jenő, amikor Marsz professzor úrnak a fizikai szemlet főszerkesztőinek az az ötlete támadt, hogy megkérte az egykori fasoli tanárt Vermes Miklós, hogy amíg élő fasodi diákoknak küldjön egy-egy levelet, és kérje meg őket, hogy emlékezzenek iskolás éveikre. Ugye három helyen volt ez az iskola, kezdődött a Deák téren, utána a Sütő utcába, és végül 904-be került a mostani helyére, de egységesen, ha megessen, én ezt mindig úgy, mint a Fasori Gimnázium és Fasori Tanárok, jól lehet, van, aki a, már a Sütő utcában is tanár volt például Nikola. A mars professzor úr ideadta nekem ennek a levélnek a Xerox másolatát. Ha valakit érdekel, akkor előadás után meg is nézheti, és más professzor úr írásával ott van, hogy Wigner küldte. Hát nézzük akkor az eredeti kézírást. Fizikát persze Mikola Sándortól tanultunk, és büszkén mondhatom, hogy két év után annyit tudtam, hogy a fizikai kurzus a Budapesti Egyetemen, vagy a Berlin tech Hochschulén majdnem teljesen ismétlésnek tűnt fel. És elnézést kell kérnem, hogy én Mikolával kezdem, jól lehet a megbízásom arról szól, hogy Rácz többet beszéljek, mert ő éppen 150 évvel ezelőtt született, illetve, amint ez a levél is írja, is majd én fogom is mutatni, a legkedvesebb tanára volt Mignel Jenőnek, azonban Mikolához engem több szár kött. ebben a teremben tartotta 1921 21-ben ő a székfoglaló előadását, tehát az akadémiához is ugye kötődik ő, illetve Nagy Kanizsán halt meg 1945-ben, akkor én három éves voltam, és körülbelül 500 méterre volt a kórház, ahol ő meghalt, és én hát nyilván nem tudtam akkor még Mikoláról, de a sírja ott van Kanizsán, és nagy örömömre szolgál, hogy most, majd fogom mutatni a sírt. Halottak napján elmentem, és nagyon szép, gondozott sírt láttam, tehát ezért kell elnézést kérnem, hogy Mikolát előre lettem. A másik elnézést is, hogy nem haladok a levélnek megfelelően, pedig fegyelmezni kéne magam, de elrontja az embert az internet, és ha már három fontos dolgot emlegetett, Végül ebben a levélben, akkor rá arra a három dologra, például, amit most már feszése univerzitétnek hívnak Berlinben, és nem Hoksulének, mint annak idején, hogy vajon kölcsönöse ez a viszony, megvan-e a szimetria, hogy az intézmény is emlékszik-e a hallgatójára. Még csak keresnem se kellett, kérem szépen, mert a fő oldalon, a cím oldalon azonnal ott van, hogy a 30-as évekig nagyszerű emberek jártak ide, a kémikus Bos, a Fritz Haber, ugyanúgy, mint a fizikus Gustav Hertz, én emeltem ki, hogy a Wigner, aztán a Wolfgang Pauli, ott ők hagytak ki egy ébetűt, Hevesi, Gábor Dénes és Ruszka, ők a Nobel-délyesok, akik ide jártak, és hát ugye örömmel látjuk a három gyöldbetűs, hogy ők magyar származásúak és nagyon sokáig tartózkodtak és tanultak Magyarországon. Még ha fölbeütöm a Wignert, akkor lehet látni, hogy egy épületet neveztek el róla, ahol a Szilárdtestfizikai Intézet és egyéb ö, intézetek vannak. A műszaki Egyetemnél már sokkal rosszabb a helyzet, mert hát 20 percig kerestem, nem mondom, hogy nincs, nem emlékeznek a régi nagy tanítványaikra, de 20 perc alatt én nem találtam meg. Ha bejutom a Wigner Jenőt, akkor megjelenik, hogy van egy diákszáló, illetve van egy szakkollégium a Műszaki Egyetemen. Ha bemegyünk az udvarba, kimegyünk az udvarra, akkor ott találhatunk egy Vigner szobrot. A szobor melletti hölgy az alkotó, és hát ilyen meres emberek vannak az oldalán, mint Bejci Antal, illetve Pagli Ferenc és a Ferencis a már meghalt Gregus Pál, amikor avatták ezt a szobrot az első tudomány napján, 1997. november 3-án. Hát én magam tehetségtelen rajzoló vagyok, de a szobrokat nagyon szeretem, és az amerikai Buffalo csoport elárasztja Magyarországot, Hát most, hadd nem mondjam, talán szabad azt mondom másod- vagy harmadosztályú alkotásokkal, mi pedig boldogan befogadjuk. Ugyanez a ö, szobornak az egyik mása megvan a Fasori Gimnázium tisztelmének a bejáratában, bejáratánál, akik majd jönnek holnap után erre a túrára látni fogják, hogy Vígner is Naimann szobor van a bejáratnál, és további három híres tanítványnak szobra látható még ott. Mikola Sándor Péterhegyen született, akkor az még Vas is és Magyarországhoz tartozott, és mint mondtam, nagykanizsán halt meg. Amikor Washingtonban a kongresszusi könyvtárba jártam, hát hívúságomtól vezéreltetve első dolgom volt megnézni, hogy található-e ott Mikola Sándor könyv, és bizony örömmel láttam, hogy az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadásában megjelent Mikolás Sándor könyvet, ők az én közbejárásom nélkül megvették, és ott ezt meg lehetett nézni. Az épületet magát szintén érdemes megnézni kérem szépen. Ez közvetlenül a kapitólium mögött van. És ha az ember este elmegy, akkor a kapitólium természetesen ki van világítva, de ez a csodálatos épület nincs, mert a tudomány palotája nem nyomhatja el a politika palotáját, de az olvasóterem az a központja, aminek a kupolája látszik, kéne az első szintől egy hatalmas nagy kupola, mint egy templom. az ember oda bemegy, és ha dolgozni akar, akkor sokkal jobban tud dolgozni, mint egy modern, szögletes könyvtárban. Itt van az a bizonyos könyv, amely tulajdonképpen négy kiadást ért meg, de az nem nekem köszönhetően, nem a Mikola Sándornak, mert ő olyan nagyszerű dolgokat csinált, hogy tanulni kellett tőle. Itt mutatok egyetlen példát. Az Anna Lender fizika az os év folyamában Bal oldalon látjuk ott, hogy Budapest Ág F, hitvallás hithvalású Emanuelitis Főgimnázium, 906. május 16-án küldte ezt be a Mikola, és tulajdonképpen ez egy módszertani cikk, egy mechanikus oszcilloszkópot talált ki, szerkesztett Mikola Sándor, és azt írta le. A jobb oldalon viszont Eistenének a szikke található, ahol a tömegközéppont megmaradás elve és az energiatömeg kapcsolat. Éjegyenlő MSZC nézett kapcsolatról szól a cikk. Hát, szóval azért ez egy csodálatos dolog, hogy egy ilyen tanár tanította, tanított a Fasori Gimnázium. Itt van az a bizonyos sír, amelyet most másfél hete fényképeztem és mint mondottam, nagy öröm szolgál, hogy ilyen szép állapotban van. Na jöjjenek akkor, Wigner tanáraim. Legnagyobb hálát és szeretetet, Vossz tanáraim közt Rácz László iránt érzek. Rácz László, a képe, az egyetemen, a munkaszobámban van, nem csak az iskolában tanított Najman Jánosnak, kinek szinte egyedülálló tehetségét csirájában felismerte, magánórákat adott. Nekem pedig könyveket adott, amelyeket egy következő alkalommal megbeszéltünk. Nem volt tehetségpont, tehetségegyenes vagy tehetséggömb, sőt, Tehetségeket Támogató Egyesületek Szövetsége, mégis felismerték a tanárok és támogatták a tehetségeket. Itt látható Ralf László, aki 150 évvel ezelőtt született Sopronban és Budapesten halt meg 1930. szeptember harmadikán, többféleképpen is kifejezéssel juttathatjuk azt, hogy a tanár és a diák milyen kapcsolatban van. Vannak akik ezt tagadják és azt mondják, hogy, hogy a könyvek vannak nagy hatással, meg hát valaki eleve ilyen nagyon értelmes emberek azok maguktól is ö, nagy karriert futnak be, de Júton mondta, hogy azért láttam továbbra, mint mások, mert óriások vállán álltam, ki is nagyítom ezt a képet, és itt van az a bizonyos idézet, ugye, hogy a szobájában ott látható Wigner szobájában a rászlászlónak a Képes, ez az egész az előbbi kép, az egy könyvből való, egy levelezős tanítványom, rászászó Tanárú címmel írt egy könyvet, és majd még erre vissza fogok térni, mert ennek van egy értékes melléklete. A, én magam inkább ezt a fasori napórát szeretném szimbólumként megmutatni, hogy a tanár szerényen ül, a kiemelkedő diák pedig ott áll olyan tisztelettel, hallgatja, de hát az lehet Naiman, vagy Rászlászló, vagy a többi kiváló fasori diák. A Nemzeti Galériában van kérem szépen egy Rászlászló éne, mert ahogy ő meghalt, a volt Diákok Szövetsége egy nagyon szép márványtáblát készítetett lux-elekkel, és abban van egy portré, viszont Bert is öntött formában érmeket is készítettek, és 32-től kezdve ezeket kiosztották, hogyha valaki emlékezni akar Rászlászóra, illetve az ő tiszteletére tartott évenkinti megemlékezésre, akkor lehetett ilyen érmet venni. Érdekes módon ebben a könyben még azt szerepel, mert a tanárnőnek, aki ezt írt a német népkornélja, azt mondták, hogy nincs a nemzeti galériába ére. Én tanítom fizika történeten, hogy nem szabad hinni sem a szóbeli közlésnek, sem sokszor a leírt szövegeknek, sem, hanem tessék, eredeti dokumentumok alapján utána nézni. Újra mentem a Nemzeti Galériába, és kérem szépen, ma délelőtt még itt van, a, amiben csomagoltam Tokai Gábor, az éremosztály egyik munkatársa. Igenis, megvan ez az érem, és itt most elhoztam önöknek, meg majd be fogjuk mutatni a Fasori Gimnáziumba is, amelyet Rászlászló tiszteletére annak idején készítettek, illetve a tisztelőinek kiosztottak. Életű díjat is neveztek el róla, és ebben a teremben osztják most már nagyon régóta, 3-4 évig a vígszínházban volt a nagy ünnepség, és ez éppen a tavalyi díjosztóról át, uh, mutat egy képet, amint a oklevelek és a díjak ott sorakoznak. Na, menjünk tovább, Vídel bemutatja a tanárait ebben a levélben. Oppelimre, nemcsak a mérton elemeivel ismertetett meg minket, Tornatanárunk is volt. Ő volt egyik legfiatalabb tanárunk, és egész nemrégi haláláig fenntartottuk kapcsolatunkat. Itt látható Oppelimre, és az Oppelimrehez kötődő kapcsolat. Tudik Györgyi Gézának 33 levelet írt. Vigner Jenő tudni, Györgyi Géza fordította Wigner Jenőnek a műveit magyarra. És 1967. december 27-én a Princetoni Palmer laboratóriumból azt írta a levélben, hogy azt kérdezném végül Öntől, lehetséges-e az, hogy tiszteletdiam előlegét egykori tanáromnak Oppel Imlének küldjék címe, mint azt Ön tudja, Jénesdiás 186 Veszprém megye. Nyilván onnan tudta ezt a Györgyi Géza, mert már korábbi levélben is írt erről neki. Wigner Jenő, és két helyen is írja, hogy a Györgyi Gézaféle fordítás better than the original. Jobb, mint az eredeti, és úgy gondolom jobban hangzik, mint az eredeti írja egy másik helyen, tehát rendkívül elragadtatással írt Györgyi Gézáról és az ő fordításáról Wigner Jenő. Itt látható a tragikusan korán elhúnyt és fantasztikus, értelmes és nagyszerű ember volt. Mindenre emlékezett Fizika történeti dolgokról valamit említettem neki, na pontosan tudta mondani, ugyanakkor ugye egy magfizikai könyvet írt a Balmer laboratóriumból, itt van egy fotó, amit egy másik magyartól kaptam meg, Szemán itt dolgozott akkor a wigner -jelő. viszont most, ha járnak önök Princetonban, akkor a Fineballba tessék elmenni, hát ez már egy modern épület, nem olyan ö, szép klasszikus, ugye amerikai -a próbálják Európába érezni magukat, és az ember elmegy Princetonba, akkor nagyon sok épület olyan, mintha Oxfordba vagy be lennénk. Hát, nosztalgiáznak. Na, a Finehall az egy modern épület, de a föl bemegyünk, akkor ott van egyszer a, ugye, a fizikai és matematikai épület. Az összes Nobel-díjasnak a képe, aztán akkor közvetlenül a könyvtár falán ott vannak a Princetoni Nobel-díjasok, és vele szembe két festmény van a Wheelernek, illetve a Wigner Jenőnek Iréne által megfestett fényképe. Ha hátot fordítunk és bemegyünk a könyvtárba, akkor ott állható az eredeti nobel -díj, és a könyvtárosokat én rendkívül módon szeretem, mert szolgálatkészek, kedvesek. Üvegvitrin mögött van, kinyitották a vitrint és tartotta a könyvtáros, hogy én tudjak róla felvételt készíteni. Elmentem a háza előtt is, Frey Zsolt, ösztöndijal volt ott ők is Még akkor élt 93-mal Vigner Jenő de azt mondták, hogy nem érdemes vele beszélnem, mert, mert a régi dolgokra emlékszik, de például ő elment vele vacsorázni, és, és nem tudta szegény, hogy hol van. És passgocsor azt mondta, hogy Amerikával hogy egy csepp vérből meg tudják mondani, hogy az ember hogy öregszik meg úgy, mint bajzoltán meg Szent György, hogy teljes, teljesen tiszta anyjal, vagy pedig úgy, mint, úgy, mint ahogy Vigner Jenő. A sírjának a fotóját is Ettől a Szemán kaptam, akkor én a Naiman sírját tudtam le fényképezni nyilván, ő két évvel később halt. meg. Térjünk vissza Ligner tanáraira. Az irodalom a versek szeretetét Ligner Jenő Gretzmacher Jenőtől tanulta. A tantány megszeretetése rendkívül fontos egy tanár életében. Vannak rendkívül precíz, nagyszerűen tanító tanárok, de elriasztják a túlzott szigorral, meg esetleg az embertelenséggel a gyereket a tantártól. Kubacska. Természetrajzot tanított, és nagyon sokáig nem tudtam, mit szeretek jobban, növénytan vagy matematikai fizikát. Hát micsoda távolálló két dolog? Hát akkor még pláne leíró dolog volt a növénytan, Nem úgy, mint a molekulás biológia, meg ilyesmi nem volt. És mégis, meg, meg tessék nézni a finom fogalmazás, hogy matematikai fizika. Tehát az elméleti fizikához vonzódott már akkor a wigner enő Itt található Kubacska András, és emlékszik Wigner iskoláira is, Kardos István 1972-ben csinált fel egy riportfilmet, ahol a Györgyi Géza is ott volt trihezve egy konferencián, és ezt a riportfilmet a tudóra adásában mi 1998-ban Gazda Istvánnal megismételtük. Az volt a eljárás, hogy előtte beszélgettünk mindig, a, a Kardos István is beszélt, meg a Gazda meg én az adott ö, tudósról, és utána levetítették a régi filmet. Most akkor ez a beszélgetésből van. és Illetve nézzünk részletet a 1972. szeptemberében a Trieszben lezajlott konferencia alkalmával két délután. Különösen hálás vagyok a és meg el, és Sok minden ég, és meg a szülőkig, az és a szülőkig, a gépekig, a gépekig, a gépekig, a gépekig, a gépekig, a gépekig, a a gépekig, a gépekig, a gépekig, a a a gépekig, amit a Amen. ezért előtt Itt a továbbiakban beszél még arról a könyvről, amelyet Rászlászló írt, és amelyből ő, amikor kicsit fáradt, akkor feladatokat old meg. Ugyanis Rászlászlónak két hatalmas teljesítményét kell kiemelnünk, az egyik a középiskai matematikai lapoknak a szerkesztése, a feladatok megoldása és a diákoknak az értékelése, a másik pedig a Mikola Sándorral közösen írt öm, differenciális integrális számítási tankönyv. Na most tulajdonképpen ez a könyv, amire hivatkozik Rászlászlónál a Wigner Jenő, a korábbi lapszámokból válogatott feladatok, és ezeket oldotta meg Wigner Jenő még idősebb korában is, és két feladatot kiemeltem egy számelméleti feladat, tessenek fiúk figyelni, és hát a felültek is megoldhatják. Hányszor fordul elő öt, mint osztó az egytől ötvenezedig terjedő számokban. Aztán volt olyan, hogy tréfás feladatok, itt pedig egy angol hajós kapitány lázadó legénységét úgy büntette meg, hogy minden tizediket lelövette, mindaddig, mind a 32 emberből csak 16 maradt meg. A legénység egyik fele angol, másik fele a skót volt, a kapitány ki jobban kedvelte az angolokat, úgy intézte a dolgot, hogy csupa skót került tizediknek. Hogyan állította fel a legénységet? Kömal egykoron Rászlászló és antalmák szerkesztésébe is, természetesen színes címlappal a mai napokban. Itt van az a bizonyos infinitézimális számítás elméje a középiskolában, amely László és Mikola Sándornak a műve. A mai napig nem tanítják kérem szépen középiskolában a differenciális az integrál számítást, tanulnak statisztikát, tanulnak számítást holott volt a 20. század elején egy matematikai reformbizottság, amelyben együtt dolgozott Rászászló és Mikola Sándor, és volt egy fizikai bizottság. A matematikai bizottság be tudta a munkáját fejezni, a fizikai nem, mert közben kitört a világháború. De Zembrén Győző is bent volt a fizikai bizottságban, és egy előadásában hangsúlyozta, hogy azért nem értik a középiskolai diákok a fizikát, mert nem tanítják meg őket a differenciális, az integrál számítás elmegye. Amikor 2003-ban azajött Szent Györgyi Albert és Bajzoltán, akkor más Fonszor elintézte, hogy én tudjak egy iportot csinálni Bajzoltándal, akkor azt, még, azt hittem, hogy még ő is a fasoliba járt, mert hát minden híres ember csak oda járhatott, de Bajzoltán a Debreceni Református Kollégiumnak a gimnáziumba járt, és azt mondja, hogy alsós koromban megszereztem azt a nagyszerű könyvet a felsősöktől, és megtanultam belőle a differenciál és az integrál számítást. Tehát ez volt Rászlászónak az egyik hatalmas művész Mikolának is sok szerepe volt benne, mert a könyvnek a másik fele az a fizikai alkalmazásokat tárgyalja, és ez teljes egészében reprintben megtalálható ebbe a nyomtatott könyvbe, illetve az előadás végén kifogom azt a helyet mutatni, ahol az interneten is ez elérhető. Na végre térjünk már rá a Fasori gimnáziumra, itt látható ez a csodálatos épület, amit én azt mondom, hogy a tanítás palotája. Sopron, mint liceum is az volt, ahova járt a Mikola és a Rász László, és az idős Renner, a Renner János ö, édesapja, az Óbácsi tanította őket. A Vermes Miklós is ide járt. Tessék megnézni a főtéren a mellette lévő földszintes épületeket. Most a posta van, ha szembeállunk a oldalon ezen épület mellett, és akkor az MPN emlegettem, itt van a Fiumei iskolája, mert ő Fiumébe járt középiskolába, Egykoron, illetve amikor nemrég ott jártam, lefényképeztem. Itt megint ugyanaz van, amikor belép az ember, csodálatos az aulája, és kötelezi a diákot, hogy ilyen környezetben neked bizonyítani kell, neked tanulnod kell. Fasori csoda. Kitalálták kérem szépen mesterek és tanítványok sorozatba a pedagógiai könyvtár, is múzea, mint hogy írjunk már egy ilyen könyvet, hogy a fasori csoda. László Mikola Sándor, a két tanár és Wigner Jenő és Najman János, a két diák, akiről írni kellett. Brész Paszkárról egy kicsit többet foglalkoztam. Ugye a mechanikus számítógépet csinált a francia irodalmi nyelvet ő alapította meg. És definiálta, mi az a csoda. Azt mondja, olyan hatás, amely meghaladja a létreállása az alkalmazott eszközök természetes elég. Most nézzük meg! Tényleg csoda történt a fasorban. A természetes erőt valóban meghaladja, vagy pedig mi volt az, ami miatt a nagyszerű volt? És kérem szépen, a szála ötvös óránkhoz vezetnek vissza. Leon Lederman az isteni részrecske, ami most ugye különösen aktuális lehet, hogy megkapta a Higgs a Nobel-díjat. A, a, a csodálatos az a könyv, a magyarul is megjelent. Itt én a, itt mutatom Lederman meg itt egy angol kiadást. És azt mondja, hogy a történet, feljegyezték azt, hogy a ötvösnek a oktatási sikerei vezettek a szoknak a robbanásához és akkor sorolja, hogy Teller, Wigner, Szilárd, a matematikus Naiman mind Budapestről jöttek az ötvösére alatt. Megcsinálta, hogy a édesapja nevéről nevezte el az ötvös kollégiumot és több helyen írta, hogy minden a tanárokon múlik az oktatásban. Ez nem se általa tudomásul venni, fölemelni a fizetésüket, nagy szabadságot adni nekik, nem pedig gusba kötni, hogy léután négy évben kell lenni és minden lépésüket adminisztrálni, hogy mikor mi csinálnak. Megválogatták a tanárokat, tehát megint nem csoda, hanem megvan, hogy mitől volt nagyszerű az az iskola. Szakmailag és emberileg, ugye az éve vagy az előadás elején mondtam már, hogy nem elég az, hogy nagyon tud az ember, az a tanár, hanem bánni is tudjon a gyerekkel. Szeretett és tudott tanítani, sok oldalúak voltak. Nem is lettek azonnal a tanárok. Óraadó, gyakorló tanár, és utána nevezték csak ki őket. Rendes tanárnak székfoglaló előadást kellett tartani a gimnáziumban. A nevelőmunka, ugyanezen sorozat, amit mondtam, hogy visszaírtak az egykori fasoli diákok, nekem ezt tetszett a legjobban Moravcsik Mihálynak, az Oregoni Egyetem fizika professzorának a leveléből idézek. Mindenekelőtt a gimnáziumban tanultam meg, hogyan kell dolgozni, hogyan kell önfegyelemmel és koncentrálással a képességekhez képest maximumot produkálni. Én ezt rendkívül fontosnak tartom akkor persze ezt nem tudtam, de később elláttam, hogy tehetség és adottság, csak egy kis része a sikeres tudományos kutató szükséges fegyvereinek, munkaképesség, céltudat és koncentráló képesség valóban nagyobb szerepet játszanak, és erre neveltek a fasorban. Vezető tanárok is voltak tanárképzésben, bekapcsolták őket a Hitrifödőn volt Vigjelnek az igazgatója, vezető tanár volt Kubacska, Mikola, Rácz, Haza Jólivér, Oppelimre, Renner, Kerecsényi Rész és Veszvach. Mikor a tanítvány emléke? Jelentkező könyv a Budapesti Magyar Királyi Középiskolai Tanárképző Intézetben. Kovács Györgyi, aki Zala megyében Bántornyán 1908. július 25-én született, háromszakos tanár, matematika, fizika, kémia. Ugye, ha valaki tanár akart lenni akkor az alap stúdiumok mellett be kellett ide iratkozni, és fel kellett venni ezeket a tantárgyakat. Mikola Sándor tanított neki ilyet, hogy az elektromos jelenségek tanításának módszertana és kísérletei is fél év elején és fél év végén aláírta Mikola, Fehérlipót, Lipót, és Hívár István nevét látjuk még itt az Indexben. És Györgyi néni, akihez hónap után fogok menni, mert teljes szellemi frissességben, holnap fogok menni, köszönöm szépen. teljes szellemi frissességbe a mai napig követi Kéne szépen megelőzött a Nobel-díj hirdetés a napján, mert fel akartam hívni, hogy mondom neki, hogy Györgyi kérem, és ő előbb fölhívott engem, Laci ugye hallottad, hogy a Higgs megkapta, megkapta a nobel -díjat. Na most ő mondta, hogy ugye a Vermes Miklós tanított minket Mozart arra, és ő bejött az egyetemre, hozta a kofferjét, abban néha mutatott egy-két kísérletet abból, de a Györgyi ki kellett menni a Fosuri Gimnáziumba, és ott tartotta a módszertani órát. Tehát desek elkérdeni, minden alkalommal tudott kísérletet mutatni. Bent az iskolában tanított arra, hogy hogyan kell tanítani. Doktoráltak a tanárok, és hát, csak, csak, csak senki más, mint Vigdert nézzünk. Mind a két magyar tanár, valamennyi történelem tanár, egy, kettő, három, kötőnek tanár. Latin tanár, biológia, vallástan tanár, görög tanár. Mind doktori fokozattal rendelkezett, csodák-csodája nem volt kutató tanárok szövetsége, mégis tudtak a középiskolai tanárok doktorálni és eredményeket elérni. Elismerték a tudományos munkát, Miklós Sándor, ö, mint említettem, akadémikus volt, és még további 17 fasoli tanár, ebbe mondom bele számítanak a beáttérjét a, a sütőutcai emberek is. A meriket azért emeltem ki, mert itt az előbb, a indexben Melich Jánosnak az aláírása láthatót alul, és Melich együtt dolgozott Mikolával a vend nyelvvel kapcsolatos munkákon. Írja itt tovább ebben a levélben a Vigner hogy sokat segített a tanároknak, hogy kapcsolatban lehettek az egyetemi emberekkel. Egy szombat délután együtt töltöttek velük egy budai kávéházban, később egy párszor engem is meghívtak oda. Hát tessék elkezdni, micsoda megtiszteltetés volt, amikor Egymást is magázták, még a gimnázisták, hogy akkor a tanárok, az akadémikus tár, meg Beke Bekemanó, az egyetemi tanár együtt kávézott Vigner Kiválóak voltak a tárgyi feltételek, csak szíveskednék végigfutni, sokkal hamarabb lehet elolvasni, mint ahogy én ezt elmondanám. És a fizika szertárt csak két dolga szeretném jellemezni. Ugye Mikola fejlesztette azt, hát azt Mondhatom azt, hogy világhívővé ezt a szertát. És Mikola 21-ben a szilárd fizikai kutatásaiért, az elektron, elektrét előállításáért és az azzal kapcsolatos felfedezéseit kapta az Akadémiai Levelező Tagságot. Ez az elektrét tulajdonképpen a, a, a na, permanens mágnesnek az elektromos megfelelője, az elektromos törtését tartósan megtartó. És itt Mikola magyarázta meg, hogy nem teljes az analógia, mert a szabad töltéseknek is van szerepe, és ezt a mai napig a világ minden táján erre hivatkoznak. Hol végezte a kísérleteket? A Fasori Gimnáziumnak a fizika szertárában. Tehát adva voltak azok az eszközök, amelyelő ilyen világhírű eredményt tudott elérni. Írja a szertárőre, Mikola Sándor, hogy amikor a háború után visszakapták a röngen készüléket, akkor a ernyő ernyőt sírtre kapták meg. Na nem, hogy demonstrációs röngen volt, hanem olyan röngen volt, amit az első világháborúban kölcsön tudtak adni azért, hogy röntgenfelvételeket készítsenek. A nevét, amikor a cső őrzi, hát ez a buborékos cső biztosan tetszenek ismerni tanulmányaiból, viszonylag egyenletesen megy az a cső, a matematikája elég magyarult, hogy miért mi azott egyenletesen sok szépet lehet vele kapcsolatban kimérni. Ugye említettem az előbb például azt a mechanikus osziószkopatot, ez egy sokkal jelentősebb alkotás. Arany János önképzőkör volt már róla szó. Érdemkönyvben maguk írhatták be a tanulók az eredményeiket. És 19. február 8-én Wigner Jenő a relativitás elméletről tartott előadást, Érdemkönyvi megölökítés nyert. Fussanak végig kérem szépen, hogy mi volt a téma. Látszik belőle, hogy tökéletesen értette. A reazírtás elméletet, valószínűleg Rászláv neki olyan német nyelvű könyvet, hát nyilván az édesanyja német anyanyelvű volt, nem volt neki nagy dolog megértenie, amiből aztán ő megtartotta ezt az előadást, illetve november 28-án a Jókai című értekezését, amit Vámaser Pál tartott, Vigner beírta, hogy ugyanezen az ülésen érdemkönyvi dicséretet nyert Wigner Jenőnek ezen értekezésről ír birálata. Ötvös Lórától szoktam mindig idézni, ugye önélküle soha nem megyek előadást tartani. Egy kedves tanítványom, Barták csabának van egy ötvös szobra, és ahhoz készült portré van itt velem. És az ötvös József írta Loránnak, Heidelbergbe, hogy használd ki az egyetemi éreket, mert ahhoz, hogy egy fa magasan üljön, a gyökereit nagyon széles körben kell a Földön-Földben kiterjeszkednie. Látszik, hogy Wigner Jenő sikereinek és az egyik titkatalán az lehetett, hogy az irodalomban épp úgy szerette, és a növénytant épp úgy szerette, mint a fizikát. Zenei élet, 200 tagú kórus, 30 tagú zenekar, diák hangszeres szólisták, Oppel Imre, akiről ugye volt szó, bevonult katonának, öt hegedűjét ajándékozta az Egyesületnek. Sport, kirándulás nagyon fontosnak tartották a görög szellemben, éktesben, épnélek diák Diáksport egyesület, diák túrák, tanulmányutak nagyon fontosak voltak. Színházi élet, ők maguk is jártak színházba, és maguk is mutattak be műveket. Megint érdekes, nem volt drámatantárgy, mégis mutattak be a diákok a színműveket. Ösztöndély alapítvány, Döprendei Károlynak volt egy ösztöndélye, a legjobb magyar dolgozatot írt tanuló és a tanára is kapott egy aranyat. Lam Dezső, egy elhúgyi diák emlékére a szülők, 18 korona évenkénti ösztöndíjat ajánlották fel, Wigner Jenő 5. osztályos korában 1610 es megkapta. A Wensz ösztöndíjat 2020. július 3-án az Élettségi Vizsgáló Bizottság Vigner Jenőnek ítélte. További jutalmak 5. osztály legjobb matematikusa. Najman, nyert 10 koronát 17-18-ban. Énskolai e meg megtudhatjuk, hogy Vigner Jenő szülei is az alapítvány tevők közé tartoztak. És Haritai professzor úr említette, hogy a nem evangélikus vallásúak mennyivel magasabb tandíjat fizettek, és ebből meg a bukott tanulóknak a tandíjaiból és magasabb díjaiból jutalmazták aztán a legkiválóbbakat. Itt kézirással is mutatom ezt az előbbi díjat, amit a Landezső díjat alulról az 1-2-3-5-be Wigner Jenőnek. ott a során lehet látni a Jenőt. és még azért is vetítem ki, mert köszönetet mondanak ott az elején Rász Lászlónak, aki a karácsonyi gyűjtésben segített. Volt tölennékek, egyesülétenékek volt, tagja. Vezetőszerepet is játszott benne. lehet látni, hogy először még csak tanársegéd, később nyugalmazott tanár, minden diákot felkészítettek. Az volt a sejtésem, hogy hát ez végül is rendben van, mert azért lett iparos, meg katona, meg kereskedelmi kereskedő belőlük, de alapvetően ez az iskola értelmiségi képző volt. Befejeződött? Igen. Pedig most jönne még a diákoknak a szimetsziáról a kísérlet. Elgondolunk valóban máshol azt megtartom a fizikaórát Nekik itt pedig átadom a pószternek. Na azért az utolsó, utolsó mondatot a más professzor itt a Vignerjenőt. Jenőt. Elmentem az emlékkönyvéből, kifotóztam. Mindenkinek van hibája, nektek is vannak, Írja Vigner Jenő Túl kedvesek vagytok, de hálás vagyok érte. Vasz professzor úrra szeretnék tisztelettel emlékezni. Itt is volt egy emlékülés a századik évfordulónak mellettünk lévő teremben. A, nem egy, egészen egy hónappal halál tartotta az előadást. Vastagyógy kollégámtól egy másik fotó, ugye mindig ilyen használt. Itt az egyik könyve, meg kell a másikit majd meg lehet utána nézni. Elhoztam egy szobrot is, ezt pedig a 5-os a egyetemről hoztam el. A, tévébe is bemutattam abban a riportban, Farkas Pálnak az alkotása valamivel jobb, mint az a műegyetemi szobor, de ennél is el tudunk jobbat képzelni. Megbetessék fölmenni, teljes Wigner gyűjtemény az omikból, ott megtalálható, itt van néhány könyv, és akkor, akkor ezzel szoktam befejezni a gimnáziumi óráimat és a főskolai tanításomat is, amikor utolsó órán voltak nálam a hallgatók, megismételjem, hogy hálával és szeretettel gondolok a középiskolára, ahol oly sokat tanultam, hogy gyakran emlékezek vissza talán vágyódásom a napokra, melyeket benne töltöttem, hogy órákig tartana, ha mindarról beszámolnék, amire vele kapcsolatban emlékezek. Azt hiszem, aki hasonló érzelmeket táplál, úgyis tudja mindezt, és sok más, amit szavaim csak sejteknek. Köszönöm szépen!